I det eviga mörkret som snart är uppe över oss så känns det skönt att ändå kunna säga välkomna till fyrkantiga ögon. Mm. Det är snart, det är vintertid nu Emil, kanske för sista gången vid uh, Gevriden das Klocke back Fast man hade väl beslutat i EU att nej vi skiter i och tar bort det där. Nej, jag tror att man ska få välja själv hur, huruvida man vill ha vintertid eller sommartid Så det kan nog, det är uppläggt för en äkta folkomröstning tycker jag Det kommer ju aldrig att ske, det begriper jag väl Men det hade varit jävligt kul om man fick gå och rösta på Ska vi ha vintertid eller sommartid? Det liknar ju sån här direktdemokrati Där man ska rösta om allting någonstans mm. Som de har i Sverige Mm med handuppräckning typ Men eh, jag kan säga Jag skiter egentligen i, i vilket Men jag tycker att det finns När det är så jävla mörkt I typ nio månader Så är det jävligt götter där Juni, juli, augusti Och kunna ha riktigt långa sommarkvällar mm. Så jag har gärna sommartid Om jag tvingas att välja Alltså du ska säga så här Om någon tryckte en pistol mot tidningen Och skrek åt mig Välj vad du vill ha helst Då skulle jag säga sommartid då skulle jag bli skjuten då? För mig spelar ju ingen som helst roll. Nej, det, det krävs att jag blir mordhotad för att jag ska behöva välja. Så kan jag väl säga då. Ja, hon på din dörr imorgon. <laughs> ja. Men har du haft en bra vecka? Uh, ja då, jag har haft en bra vecka. Jag jobbar ju hemifrån förra veckan. Mm. Uh, var förskyld. Och fick inte gå till jobbet på sju dagar om jag inte coronade testade mig Och kunna, kunde visa att jag inte hade corona Tyvärr så är jag inte ägare av en bil Vilket gjorde det lite krångligare hur det här testet skulle gå till mm. Så jag pratade med den här sjukvårdsupplysningen 1177 Och sa, du har ingen vän som kan gå till en mottagning med testet Vad bara man? klockan är elva, en vardag vem fan skulle kunna hjälpa mig med det nu? Alla mm. jobbar ju. Jag sa, ja ah, men det finns ju tider så att de kan komma hem med det här testet till dig också. Jag bara, ah, ja det låter bra. Nära nästa tid? Torsdag. Jag bara, ah, ja det är väl lika bra att boka in den här skiten. Så de var faktiskt här med test. Mm. Så det, det är ändå, ju, får jag ändå säga, trots lite krångel så är det ju exceptionellt enkelt att få till ändå. Mm. Så jag vill inte klaga för mycket. Alltså, man har ju alla möjligheter att uh, kunna göra det där testet. Så det, det var gjort. Uh, det var inte så obehagligt som jag trodde det skulle vara. Uh, får jag säga. Men kör du upp i näsan? Eller? Ja. Uh, näsan, svalget och spotta i en kopp. Okej. Okay. Mm. Och det var som de sa. Uh, när du tror att det har tagit stopp i näsan. Så ska den in dubbelt så mycket till. Okej. Okay. Så det, men det var inte på långa vägar så obehagligt som jag trodde att det skulle vara. Jag har nämligen hört ganska mycket om hur jävla vidrigt det ska vara. Men nu börjar jag nästan fundera på om det är nästan lättare att ta själv än att någon annan ska trycka upp något i näsan på dig. Det måste det väl ändå vara? Ja, eh, kanske ändå. För jag, du vet, jag såg ju framför mig hur jag skulle. Det, är en sån här, det ser ut som en väldigt stor tops som man gör rent örat med. Mm. Och jag såg ju framför mig vet du hur jag när jag har den där jättelångt upp i näsan råkar då slå i armbågen i någonting och bryter av endast spetsen i näsan så att den sitter fast där. Det var det jag såg framför mig hur det här skulle gå till. Mm. <laughs> och du får ju hålla med om att om du känner en person som skulle lyckas med det där så måste ju det vara jag. Ja, det skulle kunna vara jag själv också. Ja, om du inte får välja dig själv så ser jag, då är det Joel som har gjort det här. Ja. Jo, så är det måste vara. Jag ser fram emot att det blir en superkomplicerad eh, operation. Du vet så här, att två läkartim får jobba i lag. Eller så här 48 timmar typ för att få ut den här. Som när de hittar en penna i Homer Simpsons hjärna. Ja, exakt. Som har gjort att han är så korkad. Och så visar det sig att han inte är det Och att Lisa har ärvt sin intelligens från honom egentligen mm. Ja, det går. de har ju gjort några avsnitt på det temat Om vi ska bara slänga in lite Simpsons För det finns ju även ett avsnitt som handlar om Att de som har Simpsons-genen, om man säger så Blir korkade med tiden för mm. då kan man säga att när Bart började skolan så var han superduktig mm. och ju äldre han har blivit så har det bara gått ut för. <laughs> och i det avsnittet så visade det sig att det är, det är ju männen i släkten Simpson som blir korkade i yoter. och alla kvinnor blir ju välutbildade och sofistikerade akademiker. Så det, mm. de har gjort lite olika avsnitt på det temat. Det visste jag ju nog inte. I alla fall inte vad jag kan komma ihåg att jag har sett. Nej, det, jag tror att det är sånt här. när Simpsons kanske var som allra allra bäst typ någonstans mellan åtta till 12 säsonger in när de verkligen verkligen toppade med de bästa avsnitten där någonstans. Mm. Så det är nog från slutet av 90-talet det avsnittet tror jag. Det var var inte Simpsons nästan bäst då. Uh, jo, det tror jag alltså det, Jag tycker, uh, nu har jag faktiskt sett Några av de senare säsongerna också Och jag tycker väl Att, uh, kan man kalla det För direkt humor Alltså det var mer som här Asgarva och dråpliga Situationen, skämt där de, Nu tycker jag att det är Extremt mycket satir mm. Och ganska smart Humor emellanåt, men kanske inte Den här humorn som du Asgarvar åt Utan mer att man skrockar lite Och tycker att det där var väldigt fyndigt mm, mm. Så det, det är bra på ett helt annat sätt Just nu, tycker jag De kanske behövde den förändringen Med tanke på att det finns jävla många sådana tecknade serier mm. Och eh, Ibland så slår det mig så här, undra Ifall de kommer kunna avsluta det här Någon gång Eller ifall det här alltid kommer att liksom rulla på Mm eh, jag har ju dock läst och det här kan jag ha nämnt i podden tidigare Men det finns ju ett slut som jag skulle tycka var helt briljant Jag tror du har sagt det två eller tre gånger i podden Ja, jag vet, men då, då, då får det helt enkelt bli en gång till Vi kanske har många nya lyssnare ja, kör. Så om du hör det här för första gången idag Eller om du nu har lyssnat sedan starten så får du väl tåla att det här kommer upp igen och det är ju att det finns ju många frågor till att Bart till exempel Han har fått sommarlov flera gånger Det har varit jul flera gånger Men han går fortfarande i fjärde klass det, det, det sker aldrig någon utveckling så Han blir aldrig äldre helt enkelt Eller någon annan Men då säger de att i det första avsnittet av Simpsons Så den börjar med att de anländer till skolan Som Bart och Lisa går på Och då skulle de säga nu att i det sista avsnittet Så avslutas det med att De går ut i bilen För att åka till det här eventet på skolan mm. Så att det blir liksom sån här Infinity loop Eller som jag tror du sa till mig någon gång Ett riktigt mindfuck Alltså <laughs> liksom det börjar där det slutar Och eh, Det som jag tycker är lite tråkigt Det är att folk redan har tänkt ut det här Tänk om det var så att ingen har tänkt den här tanken och så hade de gjort det där. Ja, då det hade, hade varit strålande. Ja, då hade det faktiskt varit strålande. Så tyvärr så tror jag att de får väl komma på något annat helt enkelt. De får väl avsluta som de gjorde med tre kronor? <laughs> att allting sprängs. Mm. <laughs> ja, och eh, det var någon karaktär som överlevde tror jag så jag inte riktigt vet vem det är nu. Börja Alstedt överlever, fanns det väl i finkan? Ja, så kan det vara också, förstås. Och det är klart, tack och lov, att både Reino och Mimmi överlever för de var ju utskrivna vid det här laget. Men jag, jag tror att han fortfarande är med, alltså i serien. Ja, karaktären nämns ju ibland. Förstås, fast om inte är med i bild om man säger så. Ja, okej. Okay. Jag får med att han var det också. Men det, ja, det kan vara efterkonstruktion Jag har inte sett det där på rätt mån. Ja Nej, om man kan säga det. var ju en, en period där eh, när jag fortfarande studerade och kanske var lite bäng i skallen, skulle man kunna uttrycka det så. Och eh, <laughs> låg och kollade på trikroner på nätterna för att jag inte hade fått ett jobb än efter att jag var klar. Och då blev det ju så att eh, då såg jag ju. En jävla massa avsnitt av tre kronor Av någon anledning Och så fråga inte, det bara var så Och då vet jag att Reine skrivs ju ut För han tar alla besparingar Och åker till sin pappa i Sankt Petersburg Och det är ju kanske halva Serien in som han försvinner mm. Och sen är Mimmi bara med I någon säsong till tror jag För där någonstans så tänkte jag att Nej, vad fan är det jag håller på med Och så slutade jag <laughs> Du såg alltså avsnitt för avsnitt? Det var inte så något avsnitt här och där eller så? Nej, det här måste ju varit 2012. Någonstans så satt jag och tittade på avsnitt av 3 Kronor. Fan, det är åtta år sedan. Ja. Alla år efter 2010 känns eh, ganska nutida. Ja, visst. Men 2010... Ja, ah, fan. Kan du tänka att vi pluggade litteraturvetenskap för tio år sedan? Nej, det är helt bisarrt. Och vad, vad gammal var jag då, 23? Det betyder alltså samma tid som det har gått från att vi pluggade litteraturvetenskap till idag. Jämfört med tio år före 2010, alltså år 2000. Du gick jag mm. på högstadiet. Ja. Det är alltså <laughs> Exakt. den skillnaden på år. Som det mm. var från att jag gick på högstadiet till universitetet. Det är ju helt sinnessjukt. Ja, det kan man väl lugnt säga. Och ändå ganska gött mm. att jag inte går på universitet längre och att jag inte är 23. Eller 24 <laughs> blir det ju. Ja. ja, jag skulle fylla 23 det året. Ja, men vi tänker oss så här, ja, det är väl en typ av en Halloween-special men vi kommer inte att köra på något specifikt tema. Jo, det, körde vi ens Halloween-special förra året? Jag skulle låta det vara osagt hur vidare det var förra året. Jag vet att vi har ju gjort det tidigare ja. men jag tror att det är längre sedan än just förra året. Ja, och jag tänkte att vi brukar ju ha lite friåkningar och så Mm. Sen brukar ju våra specialer vara lite friåkning Bara att vi inte har sagt det högt Så det här blir ju mm. något sånt där I, för Istället för att hålla mig till något temat Det här är filmer eller spel Du ska köra på Halloween Eller vad fan det nu kan vara Så tänkte jag nog mest bara ja, men Det här har jag tittat på nu Och fått bra Halloween-feeling av uh, Och kan vara saker vi har nämnt tidigare. Kanske, kanske inte. Jag vet inte. Men jag känner ändå att men de här grejerna vill jag prata om för de gav mig bra feeling helt enkelt. Mm. Eh, jag ska bara eh, flika in med en annan sak innan du kan få eh, kicka loss och välja det första som du vill prata om idag. Ja, men och, du. Eh, Det är nämligen det att eh, jag har sett att du har släppt lite sån här eh, embargo för de nya konsolerna. Så det är väldigt, väldigt många spelsajter och tidningar nu som har gett sina första intryck av både PS5 och de båda Xbox-konsolerna. Mm. Och det var väldigt intressant att titta på på Youtube. Så är du intresserad av lite nya konsolnyheter så tycker jag att du helt enkelt ska börja med att slänga iväg en sån här PSM-unboxing. Um. Ja. Det finns en tjej som heter uh, Alana Pierce och hon uh, brukar göra en rolig grej av sina videos. Så titta på det om du vill få bra information om både Xbox och uh, PS5. Mm. Och jag kan ju inte låta bli att säga också PS5, man, när man verkligen ser den i jämförelse med lite andra vet vad den är stor. Den ser nästan ut som en PC-burk. Ja, fast väldigt mycket smalare då förstås. Mm. Alltså det den här, här, Xboxen eh, Series X, den ser verkligen ut som en ja, en PC-burk. Som liksom helt eh, nästan rektangulär och så lite höjd så här och eh, en sån så här kompakt PC heter det vad som mm. en del snubbar köper idag och köjer också för den delen eh, men ps 5 Man tycker jag ser ut som någon nästan från något jävla start trek -skepp. Ja, den är... Alltså den, ser, den, ser väldigt, den ser väldigt sci-fi ut helt enkelt, men just att man tycker att Xboxen är stor, men man ställer den bredvid den här jävla ps 5 så ser den liten ut. Och ändå så är den kanske lite fetare, är inte det? Uh, ja, uh, om man säger att den är bredare. Jag, jag, är jag, jag är tänker ju... prestandamässigt mm. fetare. Ja, ja, förstås. Ja, uh, så verkar det ju vara. Eh, sen kan du ju säga att de eh, sticker ju iväg i specifikationerna så sticker de ju iväg lite åt olika håll. Eh, processorn i Xbox är ju snabbare. Mm. Eh, sen så använder de lite sån här boostlägen som jag... Och här får ni eh, höra av er till Sweetlockers eh, kanske för att få reda på vad det där innebär exakt. Men eh, ps har ju möjlighet att boosta sig själv och bli i stort sett lika snabb. Sen är det... Eh, snabbare eh, grafikkort i Xboxen. Men det sägs ju också att PS5 har snabbare minne och hårddisk. Så ja, det där kanske kommer ta ut varandra till slut, helt enkelt. Det... det är väl ingenting man kanske märker om man inte är PC Master Race som ska spela lite konsol. Nej, så är det säkert. Men eh, som sagt var det finns en hel del eh, roliga sådana här un unboxing-videos med lite information nu och eh, de har även fått visa eh, upp ett spel som kommer inbyggt Med PS5 Som snarare, du vet Så som Wii Sports var för mm, mm. Nintendo Wii Att man skulle lära sig den rörelsekontrollen Lite, hur, hur, så här fungerar den det är De här så små robotarna va? Typ som Nintendo World Eller vad fan som det heter till Wii U Ja, just det, så verkar det vara ett sånt På PS5 nu också, där de skulle liksom visa upp Lite funktioner i den här Nya handkontrollen Mm och det som är framförallt är nytt Det är väl att de här axelknapparna eh, Kan ge olika motstånd Beroende på vad du ska göra Och ett tydligt exempel på det Som jag också har sagt tidigare säkert är väl att om du ska spänna en pilbåge Till exempel och trycker in knappen Så kommer det bli Krävas mer och mer kraft liksom, För att trycka in knappen till max Så att det känns som att du liksom, spänner bågen på riktigt Jävlar och, vilken feeling det måste ge ja och det klart har väl vid den första när man bara läser om det så kanske det det här med heptisk feedback eller vad det nu heter att, att det känns lite gimmickaktigt men nu har jag faktiskt sett att det känns som en helt ny standard för handkontroll och det är ju tag sedan det där kom det är väl nästan Ja, möjligtvis att när en trådlös handkontroll kom och fungerade felfritt att det, det var en ny stor grej. Eller så tänker jag när man slängde i det där Rumble-packet i Nintendo 64-kontrollen mm. en gång i tiden. Så det var väl någonting som blev standard i alla sen. Så är det här liksom nästa grej som inom några år kommer att vara eh, standard. Mm. Ja, och det är väldigt roligt att de lyckas med det tycker jag. Jag kommer att tänka på en grej när jag spelade Metal Gear Solid 2 till PlayStation 2, det är några år sedan nu, men som jag inte har tänkt på men som blev så tydligt i det spelet är ju att eh, fyrkant, rekant, X och cirkelknapparna mm. är ju analoga. Ja, just det. Mm. Nu, och sen har jag funderat är de fortfarande det? Ja, det är de väl känner jag det spontant utan att egentligen, nu när jag fick frågan så blir jag så här: ja men varför? det måste de väl vara för jag tror inte jag har känt av det i något annat spel nej det har du nog rätt i för säg att du går in i första personsläge i Metal Solid 2 till Playstation 2 då och mm. så trycker du lätt på fyrkant så kommer pistolen fram men det är inte förrän mm -hmm. du trycker hårt som du skjuter ja just det Förutom att det känns lite så när man spelar The Witcher för att trycker på en knapp så händer ingenting. Utan du måste trycka hårt på den kanske fyra-fem gånger innan det händer någonting. Mm. Ja, okej. Okay. Jag ska låta det vara osagt då helt enkelt. Jag vet faktiskt inte, men... Ja, men det borde det väl nästan vara. Men det är en sån där grej som, man, som jag tänker att, blev det en grej av det? <laughs> uh, har, man, har man tänkt på det? Antag men det kan inte vara så här bara då Att den är analog Men känner av att den trycks ner Halvvägs typ så att det liksom ja. ja Och spelen kanske skiter i Att det är analogt för att du trycker på en knapp För att det ska hända någonting Du trycker inte på en knapp olika hårt för att det ska hända <här> olika saker Ja nej, såklart <här> Om du inte spelar ett bilspel Och gasar med eh, triggerknapparna Mm är det den högra analogspaken, spaken precis som i Grand Theft. Nej, inte det. Vad heter Grand Turismo 5? Så kunde man gasa liksom med den. Du, det fick mig att tänka på när jag testade DualShock för allra första gången i någon databutik i Åmål när jag var mm. ung när DualShock var ny. Ja, så tror jag att man höll framåt med eh, höger spak och så ja, med vänster. Och så skulle man då känna hur Smidigt det var att svänga lite grann genom att bara dra lite på spaken och att det skakade som fasen. Mm, exakt. <laughs> ja, shit. Man, man blir ju. Det kommer, de lyckas ju alltid imponera med ekla företagen alltså. Ja. Och det tror jag faktiskt att det där med att trycka framåt. I någon version av de här daytona-spelen. att det är så också. Har jag sett att man kan trycka framåt och svänga lite. Så det är väl inte helt ovanligt, kanske. Men fanns de på Playstation? Uh, nej, uh, men någon annan där kontrollen fungerar liknande. Det måste ju vara till Dreamcast, kanske. Mm, ja, för jag har ju det i Saturn och jag tror bara Saturn hade... Jag kan, jag kan minnas fel med att den bara hade en analog spak. Mm. Uh, uh, jo, men... Uh, vi får reda ut det här. Jag kommer inte ihåg, men jag vet att Joe från GameSec har pratat om detta en gång. Det har han säkert. <laughs> han går ju in ja. på djupet med allting, saker som man egentligen inte bryr sig så mycket om. Man bara tycker att det är roligt att kolla på när, när konsolerna plockas isär med hjälp av stop motion. Ja, det är jävligt tufft. Men vad han säger om och sånt där, det begriper jag ju såklart inte ett jävla skit om. The Green Greengrass is run by two Processors, speeding it. Ungefär så brukar det bli för mig. Jag vet bara att att han hade två processorer och det var ett jävla korkat designknep. Uh, ja, det hade det kunnat så. vara bra men det var inte så många spel som gjordes för att använda båda processorerna, så det sket sig ju. Mm. Men någon det, vi skulle nästan kunna kalla det här för next-gen-kollen För jag tror nämligen att det kan dyka upp lite såna här next-gen-grejer Ända fram till release, det är bara ett par, tre veckor kvar så ja, Vi har det... pratat jävligt mycket om den de senaste veckorna, men det är ju ja, så Jag tycker att det har hänt så jävla mycket också Och så tycker jag att det är så jävla roligt att prata om Även om jag inte ens ska köpa någon av dem, vad jag vet Än på bra länge, så blir jag ändå så här att det är så jävla intressant när det släpps ny teknik. Och hur, och hur folk kommer att reagera och eh, sådär. Men vad har vi för annan teknik? Liksom iPhone 12, hur kul är den att prata om? Uh, nej, exakt. Det den har tre kameror, sen är det samma skit som den tidigare. Fyra faktiskt, Emil. Oh my god. <laughs> ja. <laughs> ja, nej, uh, Du får inte ens med en laddare när du köper den. Nej. Åh oh, du, fan, ska vi, ska vi verkligen ta det? Eller ska vi bara lämna det nu? För det, det är nog lika en, bra vi släpper det. För det finns en sak här som gör mig så jävla förbannad. Alltså, det, det måste du säga. Jag kollade på en bussresa eh, från jobbet när Steve Jobs introducerade den första iPhonen. Mm. Hur, alltså man känner så här att när man jobbar som lärare hur han lockar in publiken då mm. Det är liksom nästan Retoriskt och pedagogiskt liksom, Geni Hur mm. han liksom presenterar den här Och så tittar jag på när tolvan nu För några veckor sedan presenterades Och jag vet inte hur jävla många gånger De pratade om Amazing That's amazing That's amazing. Jag bara, ah, snälla Det har ju Nästan inte hänt någonting sedan förra året Lite snabbare, lite bättre skärm, lite bättre kamera Och några nya intressanta funktioner visserligen Men sluta chata om det på det här sättet Ni får komma på något nytt nu, för det har varit så här i flera år Och jag vet, förr eller senare kommer jag byta ut min iPhone 10S Eller vad det är nu jag har, jag kommer inte ens ihåg vad jag har för modell längre En XS Plus du har? Jag, jag, jag är osäker, men det är inte det är den som kom innan 11 Och sen vad de gav den för namn Det kommer jag faktiskt inte ihåg mm. Om det är tian eller om det är en 10S Däremellan också det kommer, Jag vet inte, jag minns inte längre Men jag kommer för första gången På väldigt, väldigt länge Inte byta telefon efter två år Utan jag kommer hålla fast med min ett tag till Ja, jag kommer nog hålla kvar med min mm. tag till också Jag hade ju iPhone eh, 3GS Och sen 4S Mm. Sen kom ju iPhone 5. det var inte dugg imponerad där den. Den var ju bara smalare. Ja, just det. Och sen kom 5S, och sen kom iPhone 6. Den var ju inte heller särskilt kul. Då kände jag lite grann att nej. Mm. Eh, jag körde jailbreakad iPhone dessutom. För att jag tyckte ja. att den var sjukt begränsad i hur man använde den. Så att det blev ju Android. Ja just det. Men du får, det här du får som... helt enkelt bli Android du också när den ändå gått från Mac till PC. Ja, nej, det tänker jag inte bli för den här jävla jobbtelefonen vi har nu som är en Samsung A50 eller sånt där. Alltså jag styr ju mig på så mycket med den så det är det. Jag kommer inte byta telefon, det tror jag inte. För jag hade alltså kunnat dra iväg den här telefonen. Hur långt bort som helst Men jobbtelefoner är ju sällan bra Det spelar ingen roll om du hade fått en iPhone 12 Så hade den varit dålig just för att det blir Det är någonting när man får en telefon för arbetet är... På något jävla vänster Så är det typ ingenting som funkar som det ska Nu kan vi säga A51 tror jag att den kanske heter Den ligger ändå på 3,5 tusen i pris Så det är en rätt bra telefon ändå Tror jag det så. Uh, men Om du hade det... haft en privat Hade den varit bra <laughs> ja, kanske. Men det, det är vissa saker som jag efter så många år med iPhone är muskelminne/ryggmärgen som inte funkar på samma sätt på den här och jag känner jag jag aldrig orka vänja mig vid vissa saker. Tyvärr så är det så. Sen fattar jag att Android erbjuder någonting som inte Apples iOS gör eh, förstås. Men nej. Jag tror man måste vara nörd för Android. Ja, och det är jag ju förstås. Men jag kanske inte är en telefonnörd på det sättet. Du kan säga så här, iPhone är casual. Ja, Android herregud. Android är hardcore. Ja, det skriver jag under på. Men, och så är det det här som du sa, att du kommer inte få med en laddare längre till din iPhone. Och det konstaterar de ju helt enkelt att, och det här är väl en rimlig analys, att ni köper andra laddare som inte vi tillverkar. Och ni har gamla laddare som funkar perfekt. Så därför får ni inte med någon. Och sen kommer det här snacket. Hur mycket Apple gör för miljön? Och där känner jag att här vill de ha sån jävla kredit för att de gör så här. När det borde egentligen vara en självklarhet. Och det kan irritera mig väldigt mycket också. När jag blir... Mer eller mindre provocerad av den här jävla människan som stod och pratade om det här som jag inte kommer Tim Cook eller vad fan det är han heter. Som om miljön skulle hänga på en laddare när det antagligen är rätt. Nej, men alltså, det, det tror jag att han har rätt i. För han säger, Får vi inte med en laddare så kan vi göra eh, kartongen mindre. Det går åt mindre plast. Och eh, eftersom kartongen är mindre så kan vi få in fler iPhones på båtar och flyg och sånt. Det är klart att det påverkar, det begriper jag också. Men... men själva telefonen är ju inte direkt miljövänlig om vi säger så. Nej, det är ju men nu tro, nej, nu tror jag dock att iPhone som också naturligtvis är bra, att den är 80 plus någonting tillverkad från återvunnet material. Och nu får ni gärna säga till mig om jag minns procentsiffran fel, för nu höftade jag extremt mycket. Men just det här att, varför ska jag sitta och säga att ni är duktiga? Jag menar, ni har ju rövknullat miljön i 20 år. <laughs> och nu gör de en bra sak. Ja, och det är klart det är bra att utvecklingen går åt rätt håll, men jag tänker inte sitta och säga att det är så jävla fantastiskt av er. Det tänker jag inte göra. Det skulle jag inte säga om någon telefon läkare. Nej, nej, nej. nej. Uh, så är det absolut. De är väl lika stora bovar allihop förstås. Och vi konsumenter också som köper skiten. Ja, men jag menar man kan ju för fan inte ens köpa jeans Utan att miljön blir lidande Så jag menar Man får tänka, vad kan jag leva med att göra? Kan jag köpa jeans? Ja, det kan jag göra Och sen att eh, Det stryker med några eh, Människor i uländer och det får man ju försöka Att inte tänka på för då kan man ju bli galen <laughs> Ja, men fan, du fattar vad hemskt. jag... Ja, det, det är ju superhemskt Naturligtvis, men alltså är det så att då, då det här får jag göra ett val? Kan jag leva med det här? Och det tror jag faktiskt att jag kan göra än så länge. Annars så får jag ju köpa andra kläder. Som är tillverkade av uh, bättre företag. Säg ingen namn nu för då ska vi ha pengar av det här företaget. Tänk på det. <laughs> ja, just det. Men uh, det var uh, kanske... Dagens första sidospår Och det kan säkert bli fler Men nu vill jag Emil att du kickar igång Det här lilla eh, friåkning Halloween slash, eh, Alla helgonnas prat... Blodiga natt ja. Fast vi ska inte prata om någon Av de filmerna för jag tror att jag pratade om senaste Halloween-filmen som är en direkt uppföljare Till första mm. Vad kan det vara? Två, uh... tre år sedan? Två år sedan? Ja, kanske förra året till och med. Um. Kanske förra året till och med. Men jag såg en eh, gammal eh, klassiker, skulle jag nog inte säga heller. Jag vet inte ens om den är kultens. 2018. Eh, nu var jag tvungen att kolla det mm. bara har inte sönder någonting nu. Nej, men Jag såg jag såg på en, i alla fall en gammal favorit. Så får vi väl säga. Att säga att det är en klassiker tror jag är definitivt att överdriva. Säga att den är kult tror jag är direkt felaktigt. Mm. Uh, för jag, jag får ingen kult-feeling av den. Jag kanske har missat uh, The Faculty. Ja, okej. Okay. Har du sett den? Det har jag tyvärr inte gjort. Tycker jag tycker du ska se den. Den skulle vi kunna ägna ett avsnitt åt någon gång. För jag tycker den är den är skärmig, men den är också en film från sin tid, så att säga. Mm. Den är från typ 98 eller något sånt där. Ja, och nu gjorde jag så att jag googlade, för jag kände ändå igen namnet. Och det var väl förra veckan som vi pratade om att hyra film, va? Eller är det ett par år sedan? Det här med mm. att vi besöker all video Och det här i Linköping ja, Men det var det väl så... för förra veckan Ja, det är inte så länge sedan i alla fall Och det här omslaget Till faculty, det är sånt där som jag Känner igen för att jag har Sneglat på när vi skulle hyra Film lite då och då, så det känner jag igen Jätteväl Men det var ju sådana, för att detta var väl kanske vi Skulle vi säga I slutet av hela scream-boomen Mm Exakt. Där. Screen kom 1996 och sen kom den jävla massan, och då var det ju sån omslag där man ser alla karaktärerna stå i någon form av V-formation så ser man <laughs> <något> fram ifrån. <laughs> Exakt. Den som är mest känd är den som står längst fram. Det behöver inte nödvändigtvis vara den som är huvudkaraktären, den som är mest känd hos skådespelarna helt enkelt. Mm. Som ska synas på omslaget. No. Om, jag inte vill, om jag inte minns helt fel, så vill jag ändå. Erinnar mig att det är Josh Hartnett som står längst fram. Det gör han absolut. Och det är en sån här person som verkligen pikade och sen försvann rätt snabbt. Som visserligen fortfarande arbetar med film. Mm. Men kan jag inte påstå att jag har sett så där jättemycket med honom. Efter Pearl Harbor, typ. Nej, vad fan hände? Ja, jag vet inte. Jag vet att det har figurerat lite olika... Sådana där artiklar Vad hände med Jörs hartnet Och att det finns någon förklaring Men det kan jag tyvärr inte gå in på För jag, det minns jag inte Men den, det som jag gillade med den filmen I alla fall är ju att För om vi kollar på till exempel Serier, säger vi då TV-serier, serier är ju Typ den nya filmen idag Man brukar ju säga att Serier idag, då går ju allting simla fort Och serier, om vi säger Sopranos Till exempel Mm. vågar ju ta sig tid. Ja. Det vill säga att man får se väldigt mycket vardagsliv och liksom vanliga saker som man kanske inte bryr sig så jäkla mycket om när man kollar på serier idag. För idag är det ett helt annat tempo. helt Det är jävligt mycket mer content helt enkelt. Och Fattig. Ja, och en sån här sak som du pratade om Det är, att det är ganska ofta eh, På Netflix liksom, Hela serien läggs ut på en och samma gång Det är inte mm. ett, av, ett avsnitt I veckan förekommer ju visserligen fortfarande Men eh, tycker ändå att det är ganska ofta Som den här Bly Manor som vi pratade om eh, Den gick ju att se allt direkt mm. eh, Så det här Tempot som du nämner Ja, eh, verkligen jag tror att Fargo Den serien som går på HBO Den kommer ett avsnitt varje vecka Ja, och det gjorde ju Game of Thrones hela tiden också Till exempel Det kan finnas en charm i det Men ja, jag föredrar faktiskt att binge uh, Ja, det finns en Väldigt, väldigt stark charm I att göra det, det håller jag med om så det uh, Lite både och för min del För uh, man blir väldigt besviken När det är slut varje gång mm. Jag vet att du berättade för flera år sedan när Det hade kommit en ny säsong av det här Orange is the new black Som du och Evelina hade väntat på Jag vet inte hur länge och så Ett år Jag eh, trodde till och med att det var ännu längre Och sen på en helg så var det liksom över mm. <laughs> ja. ja, nej, men det, ja, det, det finns två sidor av ett mynt Som man så alltså fint brukar säga men där faktiskt i alla fall det pang på rörbetan Första scenen så händer det någonting. Och mm. sen ballar du ur. Okej. Okay. <laughs> det är någon utomjording som tar över alltså lärarkåren kan man väl säga och uh, till slut hela skolan. Mm. Och sen är väl tanken att det är någon utomjord, uh, utomjordisk ras som ska ta över hela världen. Och då är det upp till några high school kids att ta över. Och det är ju också det här de typiska skräckfilmskaraktärerna. Du har knarkaren, du har tönten, du har den snygga tjejen, du har mm. gotar tjejen, var det väl kanske då på 90-talet. Ja. <laughs> och så har du sportfånen. Ja. De är, ja de är ju med och är väldigt centrala, de karaktärerna. Och har ingen som helst relation till varandra nästan och så måste de samarbeta mot det här hotet. Mm. I sann skräckfilmsmaner, kanske. Ja, och det som jag också tänkte, detta är ju före hiphoppens eh, intågande i folks hjärtan där i slutet på 90-talet. Mm. Då där 99-2000 som det blev så jävla stort. Ja. Det var ju många bra artister som kom då. och Verkligen. Sidan. 50 Cent och Eminem och de här Det är ju mm. ruskigt bra artister. Så det är inte så konstigt att det blir. Men den enda musiken du hör, det är sån eh, pop punk som också var rätt stort då. Ja, eh, för att nämna en sån artist man minns, det är ju bland annat Blink-182 tänker jag. Ja, den mm. typen av musik hela filmen. Det känns jävligt amerikansk high school film med sån musik. Och eh, det är det som är faktiskt. Det är amerikansk high school film med eh, fan skräck känns. Kanske inte riktigt. Eh, det känns inte riktigt schöst att kalla den skräckfilm. För det känns mer. På gränsen till splatter ibland. Inte, inte brain dead splatter eller så, men det, det är mycket peckel och ja, kroppsdelar okay. och sånt där. Ja. <laughs> och köra pennor i ögat på folk. Och sånt oh. Men det, det, det är en kul film. Men eh, man får väl tänka på det om, om det nu är så att det är någon som tänker att ja, men du fan den filmen kanske man skulle se. Det är verkligen en film från 1998. Ja, ja. Och eh, det behöver ju nödvändigtvis inte betyda någonting negativt Men ändå, filmer gjordes på ett speciellt sätt eh, Med allt det här som du har nämnt Med musiken och karaktärerna Som gör att det kan bli lite pajigt kanske Nästan lajbansitet emellanåt, kan jag jo, tänka mig men det är en hel del la lajbansitet i den också Men jag tror att det är lite meningen också Ja, såklart Det är... Det behöver man också ha i åtanke, tror jag. Nu har jag inte sett den, men ändå jag förstår precis vad du är ute efter när du säger så. Man får en känsla av att de som gjorde filmen tänkte att vi skiter i storyn, vi bara kör. Mm. <laughs> ja, och eh, det är någonting med det som är så jävla härligt, tycker jag. Det är en regissör som verkligen gör sin drömfilm, känns det som ibland när du säger så. Mm, man gör den för att man kan och det ska bara vara kul. Och jag pratade ju om för några veckor sedan om att det är ju en scen i den filmen som gör ont att se. Mm. Och Evelina hade lyssnat på avsnittet och sa, men du, du pratade om det här, hon i the faculty som slår sig i Polen där. För det gör svin ont att se den scenen. Det gör det fortfarande. Jag tänkte på det när jag kollade på filmen. att det gör ont att se. Det är nästan som att se en pungspark eller någonting. Det är ju fortfarande ont. Men jag vill inte säga, men slår hon inte i hakan? För jag har ju alltid tänkt att hon ramlar och slår i sidan, alltså kinden. Mm -hmm. Och så sprutar det blod i munnen. Eh, och jag fick rätt där. hon slår i kinden. Och det ser ut att göra ont så in i helvete. För det är mot sånt där kaklat badhusgolvet. Ja, <laughs> oh, fiffan. fan. Och så blir hon neddragen i en pool och så bara... Sprutar det blod i munnen på henne mm. Kan man konstatera att eh, Antagligen så är det så att Det är, det är sadister som bygger badhus Mm, det, är det. För i, i badhus Där det finns vatten Barn som springer Där har man valt det halaste materialet som finns <laughs> Ja, för att man vill att folk ska skärpa sig Det är endast av den anledningen Mm <laughs> Ja, fiffan. fan. Ja, men det, det här är en film som jag känner att det här får väl bli min Halloween-film kanske, och ser den här. Ja, jag tycker du ska göra det. Finns den tillgänglig på någon streamingtjänst? Eh, Netflix, tror jag. Åh, oh, till och med så. Ja, men då så. Då är det ju lätt eh, fixat. Den är jätteskön att bara dra igenom. Ja, det är absolut. titta på, liksom. En mm. timme och 40 minuter med eh, Scream och Alien Ja, men då så Fast inte lika bra men Absolut, och lo då lovar jag att jag ska se den här i helgen mm. ja, jag Och jag, jag lovar även dig Max Om du lyssnar att jag ska se ditt tips också mm. Ja, vill Va? jag bara ha sagt Ja, det är bra Vad? Va? Är det någonting du vill ta upp? Ja, det, det här blev vi lite knas Vi har inte riktigt pratat igenom oss för du, noterade, du sa ju bland annat att du trodde inte att vi skulle nämna någon av alla Helgons blodiga nattfilmerna Eller Halloween-filmerna jag jag Nej, det har de inte gjort Men jag känner ändå att vi eventuellt har berört den här tidigare också Men jag vill prata om den tredje filmen i serien Mm. Lite ändå, för jag tror att Där var man Någonting på spåret Man hade någonting på G där Som liksom aldrig riktigt Blev vad det hade kunnat eh, Vi har ju Den första Halloween och Halloween 2 Alltså de som är någonstans Från 80-talet va? 70-talet skulle jag nog säga till 70-talet till och med, okej okay. Och spoiler alert Hoppa fram lite nu då Om du inte vill höra vad jag säger nu Tryck två tryck på den där 10 att. Eh, Fast de filmerna Behöver du väl inte göra en spoilervarning för? Nej, det var mer för att vara lite rolig Faktiskt okay. eh, För den sanna Mördaren från de här filmerna Han dör ju faktiskt i Halloween 2 mm. Det kan säga? Ja, där dog han Det är slut med honom så inför tredje filmen så valde man helt enkelt att kalla den för Halloween Season of the Witch. Mm. Och även om det inte är med en enda jävla häxa i den här filmen så att det är sjukt missvisande så kändes det även som att det skulle bli man pratar om antologiserier som den här Bly Manor och The Haunting of Hill House blir American the Horror Story. Ja, eller American Horror Story. Så kändes det som att de ville göra så med Halloween-filmerna. Att det skulle komma i stort sett en Halloween-film varje år mm. Men med lite olika teman och så vidare Helt nya stories varje gång Och det är var den här tredje rullen Det första försöket skulle man kunna säga Och enda Och enda För sen var man tillbaka med Vad heter han? Michael Myers Tack Michael Myers Och eh, det kukar ur skulle man kunna säga <laughs> Det blir ju också någon sån här, att han skulle tillhöra någon kult och så vidare och det blir så jävla komplicerat i några uppföljare där. Det är därför den från 2018 bara ignorerar allt och eh, fortsätter efter första filmen. Ja, och eh, ignorerar till och med den som de redan har gjort en film som ignorerar alla uppföljare med den 20 år senare. Jag gjorde inte Rob Zombie en Halloween-film också. Han gjorde väl en Halloween och en fredag den 13:e. Som också skulle vara reboots båda två. Mm. mm, just det. Men för att återkomma till den här tredje rullen, då så tycker jag ändå. Det finns något fint i att försöka göra någonting helt nytt. Ja. För det, det, det pratas mycket om idag Att det, gör, det görs bara uh, Remake Och även om jag kanske tycker att Ja, de här filmerna Som kanske räknas som Storfilmer, det händer absolut Idag att det är mycket remakes men Fast är det lika mycket idag Som det för sig tio år sedan? Jag tycker nog att det har hängt i liksom det, det kom ju bara för något år sedan En remake på Dr. Doolittle Så jag menar Ja <laughs> det är ju för sig har någonting av Hill House Är ju en remake typ Nej, <laughs> Nej. Kom jag på Ja, ja, men Strunt samma Så tycker jag att det gör så mycket film Som folk inte går att se Och det tycker jag är lite tråkigt För ofta så blir det Precis som det blev med Halloween 3 Det blir en flopp. Mm man säger, ja, nu räcker det med Michael Myers, nu vill vi ha något helt nytt Och så får man något helt nytt Och så går ingen och ser skiten Jag tycker ändå Kanske bara så att beslutet Med storyn var jävligt korkat För det det handlar om det är ju att Det är ett företag som tillverkar Såna här Halloween-masker Som ska ta över barn Och göra alla galna Typ något sånt Men jag tycker ändå tycker jag att det, det finns ju även det finns ju en jävligt kreativ ådra i det där. Så jag vet att jag har ju satt betyg på den här på EMD en gång och jag tyckte att den var i alla fall kort och gott bra. Mm. Jag förstår inte vad som är så jävla vidrigt med den här filmen som väldigt många verkar tycka. Jag tycker det är att, det att, den... för att man förväntar sig i Michael Mayer, ungefär som att det är fredag den 13 så är mm. det inte Jason Voorhees med mördaren Nej, antar mm. Antagligen så är det väl så Men liksom Där gav de ett försök Att göra någonting nytt och hade den bara blivit en succé så kanske vi nu hade haft Tio Halloween-filmer Med nya teman varje gång Som är svinbra Som är svinbra ja, för jag tror att eh, Det hade också bevisat att Trean, kreativiteten Är signumet, det hade bara Fortsatt, vi hade kunnat få så jävla Spännande historier mm. Utifrån det, så det det är lite tråkigt men det är väl en sån film som jag vill lyfta fram som en lite sån här lite bortglömd och absolut precis som du sa kanske inte klassiker kanske inte kult men en film som jag tycker är väldigt mycket mer än vad ryktet säger om den. Den är alltså graft underskattad. Och felaktigt <laughs> avskydd kanske. Ja man kan man säga att den är det är en film som Kort och gott är bra mm. Som du kan plocka fram lite då och då Och bli underhållen av i x antal timmar Den är så pass lång alltså Ja men den ligger säkert kring Alltså det känns ju som standard idag är ju typ 2,20 Kan den vara mellan 1,5 och 1,40 Är min gissning Mm det som var standard för ett antal år sedan För nu sen, det görs ju jävligt långa filmer Nu för tiden Ja Det har vi ju varit inne på, jag vet att jag har nämnt Att jag tyckte att Independence, Day var sjukt lång Med sina typ två timmar och fem minuter Ja Och över två timmar Det kan man väl kort gå. det är ju ganska mycket Ja Halloween 3 Halloween 3 är 98 minuter För att Okej, 1,38 Mm. Typ då men, ja, men den har jag nog velat se ganska länge Men vart får man tag på den? Uh, jag vet att de tidigare uh, Fanns på Viaplay allihop mm. Mm. Uh, Det kan ju ha varit en sån där Det kan ju ha utgått så att säga Men jag vet att det var ett år som de bara uh, Låg ut allihop där Eller om det var Netflix Någon av Viaplay Netflix bara. Och då hade de trean också Ja, jag tror att de hade alla av dem alla fram till H20. Okej. Okay. Mm. Så inte den här Rob Zombie's två remake-rullar heller, utan det var de gamla skolans. Mm. mm. Ska jag ta nästa film? Ja. Jag är... Det är lite det här halvåret, jag är lite mer filmsugen, alltså, i alla fall att prata om film. Eh, det var, kan det ha varit i tisdags kanske, mm. så kollade vi lite, jag tror det var på Netflix, och så såg vi Apocalypse Now. Oh. Den, den vet jag ju att jag såg när jag pluggade Svenska C på universitetet. För vi hade ja. den som en del av en uppgift, Den och Mörkrets Hjärta. Ja, just det. Det är ju samma historia fast i två settings kan man väl säga. Det är förlagt till, boken är förlagt till Kongo och filmen till Vietnam tror jag. Och, jag ja. inte minns helt fel. och det är två olika tidsåldrar också. Ja, ja, verkligen. Men eh, de gör det på ett bra sätt med filmen med Apocalypse Now för det kanske var mer aktuellt och det funkar ju för historien. Den funkar, det funkar att lägga den i Vietnamkriget. Ja, och där får man säga att eh, eh, Vietnam, det är väl ingen som känner sig. Tänk vad, vad stort det var, det här kriget som amerikanerna typ, och man ska prata lite om det, de skulle ha rådgivare på plats. Och sen två månader senare så hade alla rådgivare på hundratusen man en M16 med sig. <laughs> och det blev sån enorm kritik mot det här kriget hemma i USA. Och det pågick under hur jävla lång tid som helst. Så är det är klart att vem har hört om konflikten i Kongo på samma sätt? Det är klart att man väljer Vietnam. Ja. ja. Det, är, ja det är klart att man gör det. Var är det Kongo-grejen som de, det sägs att de käkade människor? Ja, att folk blev serverade alltså, sådana här godsägare <laughs> som åkte dit och var lite fina i kanten och blev ja. serverade människokött. Det är väl inte omöjligt? Det, det, det är ju helt jävla, mega vidrigt i så fall. Ja, det är klart att det är. Som men krig det är på... i och för sig alltid är. Antom ja, det är att pågår, pågår ju så mycket sjuka saker i det där. Så det, det... Jag skulle låta det vara osagt men jag... du har säkert rätt i det. Nej, så att för Evelina sa jag att måste gå och duscha. Hon, hade väl, ja, hon behövde väl gå och duscha, inte för jag. Och så tänkte jag, men fan, den här borde vi se någon gång. Mm. Det är bara att den är så jävla lång. För det är den redux-versionen. Den är ju 3,20 eller något sånt där. Apropå mm. det här med lång film. Så jag jag tittar på början i alla fall. För jag är lite upplagd för att se den i alla fall. Kanske inte hela på en gång. Men i delar. Eftersom den är så lång. Ja, just det. Och vi klämde hela skiten. Det gick inte att slita sig. Nej, men det, det finns ju sådana filmer. Där det liksom man, man knappt pratar med den man tittar med för att det är en sån jävla bra så det, det går inte att sluta Nej, jag tror inte vi sa ett ord Ändå br brukar jag ändå sitta och köta när vi kollar på film hemma, men den filmen jävel, vad jag fastnade i den den är ju skitbra Ja, det är absolut Och nu när jag fått smälta den igen, det är ju en 8 av 10 Ja, det, helt klart det håller jag med om En stark 8 av 10 Mm. Och trots sin längd Så blir den aldrig tråkig Nej det är... Nej. Nej Det är svårt att säga att jag skulle vara en tråkig rulle För det, det, det händer så mycket Hela tiden som är värt att... Alltså den har ju blivit Väldigt, väldigt känd för det här citatet från är det Marlo Brandon som säger det där? I love the smell of napalm in the morning It smells Nej, like Victor Nej, det är ju han med Den här skojiga hatt. Den där i, mm. i början Ja, ja jag kommer inte ihåg Vem det är riktigt som gör den rollen Det var mer så Nej, jag kommer fan inte ihåg det heller nu Men nej, det är inte Marlon Brando Han är inte med förrän i slutet Ja, som sagt, det är ett tag sedan jag såg den här Men det är möjligt att säga Robert Duval eller Martin Sheen Är det ju inte heller, men ja, ja samma. Det är någon som säger det Och det är, de ska ju ha någon som man kan jag vet inte om de behöver en båt eller om de behöver hjälp med att ta sig till just den här floden som de ska åka upp för till Kambodja. Mm. Som Kurt befinner sig i. Ja. Men, Kurt Olsson. Ja, precis. <laughs> Kurt Olsson. <laughs> Förlåt. Men så visar det sig att de har med en i. För det är ju Martin Kina får ju ett uppdrag och så får de väl med sig några killar som ska med honom, bara av en surfar de kan ja. han ju gå med på att hjälpa dem om han surfar med honom mm. och det är då som de tänker att ja ah, men du är här är det bra vågor eh, där borta ah, ja men vi drar dit mm. och det är då de spränger skiten ur en hel by ja. för att de ska vara där och surfa det är så jävla sjukt allting alltså det, det är en sån ångestfilm ja. och eh, det brukar väl sägas att den känns febrig i filmen att man säger det typ så man säger att Simons Quest är ett krångligt spel att spela. Även om man inte har sett filmen så det är det någonting man säger känns det som. Men det känns verkligen som att det är en obaglig febedröm feberdröm inemellanåt. Men det mm. mest febriga är när det är mörkt tycker jag. När det är mörkt och mycket ljus och eld och sånt. Då känns det febrigt tycker jag. Ja just det. Men den scenen och så skickar jag ut två stycken som ska surfa. Antingen så drar ni ut och surfar eller så krigar ni. Och då drar de mm. ut och surfar bland bomber som smäller i vattnet och grejer. Och de plaskar <laughs> där i vattnet. Det är, det är så jävla absurt. Han, han är ju helt avskärmad från verkligheten, den gubben. Och han, skådelsen, gör ju det så jävla bra. Och det är ju när de bestämmer sig för att okej, okay, vi får spränga hela skiten. Vi får napalma dem. Ja. Och det är då han säger det. Att han älskar lukten av napalm på morgonen. Mm. Men palmen sabba ju också vågorna så då kan de ju inte surfa. Det är då de passar på att dra till den här båten som de har flyttat med en helikopter så de ja. kan ut på den här floden. Och den resan är ju också helt absurd. Ja. För det är som att det är hållplatser med amerikanska baser på vägen. Där det ena är sjukare än det andra. Jaha, just det. De är ju på någon jävla Playboyvisning där. Mm. Som är helt sinnessjuka ja. de, Det är trasigt allting Och folk är trasiga som fasel Underbart ja. Alltså det, det kan jag ju säga så här. Jag, säger, jag känner ju nu när du, när du Pratar om den, när du har sett den så nyligen Det här är en film som Jag kanske också får klämma I helgen så att säga För det var väldigt Länge sedan jag såg den nu känner jag Direkt och det finns ju så mycket historier bakom filmen som hände bakom kulisserna. Ingen verkade ju må bra under tiden som de spelade in den. Mm. Och ingen av karaktärerna mår bra heller. Så det funkar ju i filmens kontext liksom, på något sätt. Att eh, Martin Sheen var typ dyngrak hela tiden när de spelade in <laughs> den. Eh, och han ser ju dyngrak ut också. Det är ju fasen typ bland de första scenerna när han är på hotellet och ballar ur där. Mm. För det är väl det, han har varit i krig och så kan han inte lugna sig, så han behöver ha ett nytt uppdrag. Det är det hela skiten, det är så hela skiten börjar. När han irrar i det här jäkla hotellrummet och slår sönder någon jävla spegel och börjar blöda. Det är tydligen på riktigt alltihopa. Ja, det förvånar mig inte. Det finns några sådana scener som är på riktigt. Det är som när Leonardo uh, DiCaprio skär sig i handen där i Django Unchained. Ja, fan. Det var ju det jag skulle komma upp med här nu. Men ja. Det är många gånger jag sabbar sådana här grejer och sitter och har på lagen. <laughs> Men det som, för att bara nämna en sak till i just den scenen du berättade när han skär sig där, mm. att om man tittar på det att han lyckas och liksom, Man ser att det gör så jävla ont Men mm. ändå så blir det liksom Och så blir det jättebra Att liksom finna sig i den situationen det Är jävligt imponerande mm. ja, det, det Leonardo DiCaprio, Det är ju det är genialiskt för att han är grym mm. Martin Kine är naturligtvis också grym Men han är ju också dyngrak på riktigt I den scenen mm. <laughs> Vet du vad jag... Eh, sidospår nummer två idag då. Mm. Eh, jag lyssnade på en annan podd som jag tycker är helt fantastisk som heter Flashback Forever. Har du ja, lyssnat något ja, på den? det är en av mina absoluta favoritpoddar. Mm. Jag har, lyssnat på den eh, hörde du, har du hört det i avsnittet? Vad de kallar Leonardo DiCaprio i ett avsnitt. Jag retade mig som fan på det. Leonardo <laughs> ja. DiCaprio. Ja, jag ja, panik. Inte, ja in, inte det. Men vad de säger att han ser ut som. Kommer du ihåg det? Nej, det kommer jag inte ihåg. Hon säger att... Han ser ut som en ung lesbisk kvinna. <laughs> och det tycker jag är så kul. Men sen så säger den här tjejen som är med, scrollme, mm. säger då: "Men jag jag tycker ju att jag är ganska li eller jag var ganska lik honom när jag var ung och hon är ju lesbisk." Ja, ja. Och då tror jag det var hon Emma klickade som säger. Som då bara säger när hon säger så här Ja men jag tycker att, nej lesbik, Jag tycker att jag är ganska lik honom Och då säger hon bara Ja, precis <laughs> Och det jag tyckte Jag var så sjukt roligt <laughs> Ja men de är ju hysteriskt roliga allihopa Ja De är jävligt bra på att hitta bra Flashback-trådar Och mm. bra på att ta fram Det roligaste ur de trådarna Mm min favorit Absolut. är ju Marathonrunktråden till exempel. Den tog de ju upp i ett avsnitt. Ja. Och de ska ju även köra nu framöver här julkalender men kan man säga, med en supertråd som handlar mm. om böglyftet. Mm. Jag har beställt en som kalender så jag kommer att få en eh, Jag kommer också att göra det, tror jag. Jag tror att det är sista dagen, typ lördag, så det var det inte 26 som var sista dagen? Ja, så kanske det var. Jag ligger ett avsnitt back så det är helt rätt. Det är, jag är fakt. Mm, det är det. Ja, men jag du kan tänkt, få titta på min kalender. Det kan jag absolut göra. Jag har tänkt att det kanske bara var lite onödigt, så det, det gör mig inte så jättemycket. Nej. Men, men. Det är som det. Det hade varit en rolig grej. Mm, det var det jag kände också. Mm. Nej, men Apocalypse Now tycker jag faktiskt har man inte sett den filmen så känns det som en film som man faktiskt måste se. Mm. För det, det är en jävla resa, hela filmen. Och det känns som att det är någonting nytt hela tiden. Det ena sjuka sjukare än det andra. Fuck me like a <skratt> bird och så vidare. Mm. Skitknasigt och eh, obehagligt på helt rätt sätt. Ja. Kanske bara på det sättet en sån eh, grym film från 70-talet kan vara. Mm. Deliverance är också en sån film. Eller Sista färden som det heter på. Ja, resten. förstås. Uh, ja. Den är uh, också sjukt obehaglig på rätt sätt. Jag vet inte, det känns inte som att man kan få den obehagliga känslan i filmen då. På samma sätt. Det känns som att det är bildkvaliteten på något men, sätt. Ja, vänta nu. Jag tycker ändå att det var en väldigt intressant sak du tog upp där. Mm -hmm. Jag börjar genom tänka sig ja, en film som är riktigt, riktigt obehaglig. Det har man ju sett. Men är de obehagliga på samma sätt som Deliverance Nej fan, det kanske de inte, du kanske har rätt där. Jag tycker inte att det finns någon annan film efter ja, post-70-tal som kan ha den typen av obehag. Nej. Ah, fan, det är så jävla svårt. Jag kommer inte på något exempel nu när det kom så jävla plötsligt. Nej, jag säga, du har nog fan eh, rätt. Jag blir gärna motbevisad av någon om det finns. Men det är klart att det finns många obehagliga och störda filmer. Liksom. Ja, det är klart att det gör. Men, men det, den typen av obehag finns typ inte. Man, man måste nästan ha 70 talsutrustning hela vägen om man ska få det obehaget på något sätt. Mm. Och fulla, trasiga gubbar som är med i filmerna. Ja. Nej, jag, jag låter det bara osagt än så länge. Jag får återkomma nästa vecka. Mm. För det känns som att jag, det, det, det är någonting som sitter här någonstans som, som jag väldigt gärna vill säga. Mm. Men som jag inte hittar just nu. Så jag får återkomma på den, helt enkelt. Ja, det, Och så konstaterar är... jag bara att du har rätt. <laughs> mm. Men sen ska jag inte säga så mycket mer om Apocalypse Now. Den känns som att den kan vara ett helt eget avsnitt i sig. Och jag vill inte spoila någonting för att. Eh, har man inte sett den så måste man se den. Har man mm. sett den men inte på väldigt länge, eh, ser den nu. Den passar dessutom bra i en Halloween-kontext eh, just för att den känns. Eh, den känns för mer som en skräckfilm än vad The Faculty gör. Ah, okej. Okay. The Faculty känns ju mer som American Pie <laughs> i så fall. <laughs> ja, men det vet jag att någon har eh... Sagt någon gång att um, den här Attokalexerna den blir ju väldigt äkta mm. Och det finns ju ingenting Som är så jävla skräckfyllt Som det som människor Faktiskt har gjort på riktigt Nej och är när de... det, för jag, vet att, jag vet att det var någon sånt här Program någon gång jag, jag ska inte säga att det var en psykolog Som satt och pratade om det här Men det handlade om Våldsamma <clears throat> filmer Hit och dit Mm och då, ja, vi säger att det var en psykolog då, Så får du rätta mig om jag har fel Du som kan lite mer om det här uh, ja, Inte om specifika personer men... Nej, nej, men om du tror att det här kan vara Lite uh, så, Men det var en debatt I alla fall och det var många Som liksom pratade om mina barn får inte se De här filmerna hit och dit Man han bara konstaterar så här ja, Ja, en film är ju alltid en fiktion Och det är barn väldigt duktiga på att förstå Att det här är inte på riktigt mm. Men jag vet också väldigt, väldigt många barn Som tittar och tittar på nyhetssändningar Där det rapporteras om krigshändelser Och bla, bla bla Det är mycket svårare för ett barn att ta in När det har hänt något hemskt på riktigt Så jag skulle säga Ditt barn kan titta på film men titt, låt inte alltid ditt barn titta på aktuellt eller rapport. Ja, kanske. Det ligger nog någonting i det. Mm. Jag tycker nog att färre personer borde kolla på. Eller i alla fall läsa nyheter på nätet. <laughs> ja, det här var ju före den tiden. Det här var eh, riktigt länge sedan jag hört. Så jag tror inte riktigt att Så som eh, nyheter ser ut på nätet idag. Riktigt, där var vi inte just då när jag hörde det här. Det är ändå så, så pass länge sedan. Tror jag nog inte att barn ska titta på. På Apocalypse Now direkt Nej, men alltså För att återgå till det Jag kommer ihåg när jag hade min första VFU På lärarutbildningen mm. uh, Så uh, var det andra världskriget Och jag tittade på min handledares lektion Och det handlade då om när Amerikanerna släppte uh, Kärnvapnet över Hiroshima Eller mm. Hiroshima, jag vet inte Skitsamma Ja, skitsamma Och uh, det här är ju liksom um, det med skådisar som liksom spelar upp hur, hur var den här känslan Och var i närheten av den här explosionen Av atombomben Och då, då är det liksom Han säger så här Jag kan knappt se det här Den här mamman som bara skriker i ren skräck mm. Men man märker i eleverna Konstaterar bara Trots att det är en verklig händelse Så tänker ja, men Det är som en film Det, det här är inte otäckt det här är, det, det här är inte på riktigt Förstår du att jag tror att Jag ser mycket att Jag tror att Ungdomar Till skillnad från vuxna Mångt och mycket Inte ser det där riktigt på samma sätt För de är bara en film Medan En annan generation då Kanske kan leva sig in i ja, men Det här är ju liksom Det visar ju en verklig händelse men den kopplingen är det inte alltid att ungdomar eller barn gör. Är du med på vad jag menar? Ja, men det är väl att man kanske inte reflekterar så mycket kring det eller tänker så mycket. Och Nej, jag kan säga att man kanske inte... Det är ju i naturen, i hur mognaden ser ut. Alltså... Ja, precis. Det var det, vad är det kognitivt beteende som inte är fullt... Eller vad heter det? Ja, dina kognitiva förmågor, skulle du kunna ja. säga, som inte är fullt mm. utvecklade. Det kan säkert ha någonting med det att göra. Jag ska inte säga att det är så, men... Det vi vet är ju att ungdomar i tonåren, det är ju, ju pannloben alltså den delen av hjärnan som mognar sist och mm -hmm. man är ju väldigt självcentrerad som ungdom så allting är väl antagligen väldigt långt bort Ja Så man reflekterar nog inte över det på samma sätt som en vuxen av den anledningen att man inte är mogen för den Nej, just det är min gissning Mm och då tror jag att den här personen som pratade här menar att när det blir en nyhet där de har filmat någonting hemskt så blir det så tydligt att det här är på riktigt och då är det svårare att hantera. Och egentligen mycket hemskare att se. Något sånt. Sen kan jag tänka att barn har ju en jäkla fantasi så att kolla på en skräckfilm med monster kanske känns mer verkligt än vad en Ja, du ser det. Där skulle vi kunna göra ett helt avsnitt om. Ja, men jag skulle behöva läsa en hel del forskningsartiklar innan jag gör något egentligt ja. uttalande. Jag gissar Såklart. bara. Ja, ja. och det, det får man göra ibland, Emil. Ja, ja det är min podd. Vad fan. Jag jag med. <laughs> ja. Det gäller samma för dig då, naturligtvis. Ja. Men du, ska vi plocka fram någonting mer idag, kanske? Mm. Ja. Uh. ja. Jag ska bara ta det här väldigt, väldigt snabbt. Du pratade om stereotyper hit och dit. Mm. Det finns ju faktiskt ett spel med han som spelar Freddie Mercury i den här queen-filmen. Ja, just det. Han har lånat ut sin röst till ett skräckspel. Har inte lånat ut hela sitt utseende också? Alltså som... Ja, det är som motion capture och utseendet, hela köret. Mm. Som Bruce i Apocalypse <laughs> Ja, och det är spelet Antildon, mm. Som är som att Snarare En interaktion Nej, vänta nu lite Interaktiv skräckfilm Ja, en interaktiv Upplevelse mm. Snarare mm. än mm. ett Snarare än ett spel I klassisk bemärkelse alltså, du, mm. du spelar en film och du gör val det är väldigt mycket quicktime-events. Men just det här att man känner igen de här stereotyperna med eh, bimbo den lite nördiga killen, sportkillen. Alla de här finns med i det här spelet. Mm. Så det blev ändå en jävla rolig upplevelse att spela trots att det egentligen var en film man spelade. Mm. Och liksom, tryck på den här knappen. Vill du springa vänster eller vill du springa höger? Och så gör man olika val Och historien utvecklar sig efter det Vem Men, överlever och vem du är, du är dör Ungefär så ja Men det var ett extremt roligt spel Att spela tillsammans Med någon mm. Jag spelade här med eh, En kille som bodde i Casa eh, Rickard Och eh, vi skrattade mycket Och vi levde oss in i den här Banala historien väldigt mycket Så vill du spela ett eh, vill du spela en Halloween-film eller en skräckis från 80-talet så kolla upp Antildone. Jag tror bara att det finns på PS4. Så ja, okay. du, du får ha en sån. Det är konsolexklusivt. exklusivt, <laughs> exklusivt. Kons Ja, konsolexklusivt, Tror jag, faktiskt. Men det är bara en jävligt här upplevelse att ta sig igenom, faktiskt. Så det, det är någonting jag vill rekommendera eh, om du vill spela någonting snarare än att titta på något i helgen. Mm. Så har du en PS4 så kan du spela dawn. <laughs> ja, ett det konsolexklusiva Antildon. Det är ett roligt ord. Kan inte ja, börja säga så exklusivt. Jo, det kan vi göra. Ett sånt exempel där, det liksom där man inte kan räkna med vad som ska hända. Du att det blir olika. Man har olika val och storyn utvecklas på olika sätt. Det var att jag hade precis tagit mig igenom en passage där man med quick time events skulle liksom balansera på brädor och om man vet att ramlar karaktären här, då dör den. Mm. Då är inte den med mer här. Men jag klarade det här och tryckte på open door och gick in. Och så började jag prata med Rickard och sa att fan, det är var svettigt. Och så ser jag lite i ögonbrån på tvn att fan, det står en vargjävel. jävel <laughs> Och så har jag två val, det är väl typ killvål och do nothing. Men den här tiden jag har på mig att välja, det hinner jag inte. Så jag hinner inte trycka på döda vargen. Men det visar sig då att vargen försöker inte döda mig heller utan vi bara står och tittar på varandra en liten stund och sen springer den iväg. Mm. Så jag bara, fan, där hade jag tur. Mm. Och sen spelar vi vidare Och sen hamnar man i en situation Där man stöter på någon form av monster Och då kom den här vargen och räddade mig Åh, oh, som i Resident Evil 4 <går> För jag lät den vara Och det är en sån här grej Så jag tycker Det Där sån här val faktiskt har en påverkan Att det är klart, hade jag slått ihjäl den här vargen Så hade jag kanske dött 30 minuter senare mm. Men nu klarar sig den här karaktären istället Så det, det är väldigt smart uh, Utfört ibland Och det är det som gör det spelet uh, spelvärt Mm. Vi farr härligt. Ja. Har du något spel kanske som du vill plocka fram så här innan det är dags att knyta ihop. Mm. Där är saxobinden ja, jag sitter faktiskt och kör det här nu. Jag behövde en paus från alla andra du, spel. Du vänta lite här. Okej. Okay. Innan det här glömmer. Eh, vi har pratat eh, ganska mycket tyska på jobbet i olika situationer den här veckan. Du vet eh, man, tyska eller? Ja, ja, man säger svängelska. Fast den tyska varianten av svängelska. Sviska Svyska. Vet du vad munskydd heter på tyska? Nej. Mundskytts. Och det är så roligt För det låter ju som ett fejkat ord Ja <laughs> För då hade bara mackan på jobbet Suttit och läst någon sån här nyhetsartikel Och då var det någon som Ja, en tysk som bor i Sverige Som hade skrivit ungefär Jag tycker man borde ha Mundschutz i svenska <laughs> Och då hade han kollat Vad fan heter det så? Ja, det gör det ju <laughs> Så det är bara ploppa upp sådär nu från ingenstans. Och det är bara sidospår nummer tre. Så, varsågod. Skaffa ett munskydd. Är inte det en bra idé egentligen? Nej. Jo, alltså, jag. Jag vi släppa den kanske? Nej, jag är så, så jävla trött på det här jävla Skitåret Som trots att jag har det skitbra Jag ska inte klaga. Men jag känner att jag kan inte uttala mig om sånt här. Det är säkert jättebra Men jag orkar inte ha den där skiten på mig Om inte någon tvingar mig Så känner jag Där ska du få skaffa ett Och nu kan vi släppa det ja, nu Och så vi får det. du prata vidare på det du börjar på Innan jag sabbar allting för dig den här gången Let's drop it like a hot potato Drop it like it hot Nej, vi har ju <skratt> haft <skratt> Du kan tycka hur nu Inte nu Tycka hur gör vi ju före Inspelning mm. inte ja, jag, jag vet Fortsätt, nu skärper jag mig Det har ju jag ballat stället Jo Vi har ju pratat om Resident Evil Vi har ju haft avsnitt där vi har pratat om En massa Resident Evil Och jag tänkte Att Eller tänkte, gjorde jag fan inte Jag kände att Första var länge sedan jag körde. Mm. Jag har ju haft sådana där, men nu ska jag köra igenom ett gäng. Och så kör jag fyran tills jag kommer någonstans efter slottet. Så hinner jag tröttna lite grann för jag har kört det så många gånger. Så att. Det orkar inte alltid avsluta. Men ettan, alltså ettan ettan var länge sedan jag körde igenom. Mm. Remaken jag har jag ju kört på PS4 och Gamecube och fan vet vad. Den tycker jag ju är eh, genialisk. Den är mycket bättre än originalet. Och ja. det slog mig eh, att men hur står sig ettan egentligen? Jag har ju kört tvåan ganska nyligen till Playstation 1 mm. Mm. Eh, och jag har ju kört remaken på tvåan och kört remaken på trean men du, hur fan är den nu? Uh, kommer du kanske att ta upp kontrollerna? Om ett litet tag. Ja, men det känns som att vi har pratat om det. Ja, det har vi gjort. Jag men kan nämna jag, det. Nej, jag vet inte om vi har pratat om i, i den här upphottade varianten kontra originalet. Är, är det så kallade tank-controls i båda? Nej, det är inte som i Resident Evil 4 om du förstår hur jag menar. Mm, ja, jag förstår. Är det inte? utan du, du går åt det hållet Du styr spaken helt enkelt Ja Men om du ska titta åt ett annat håll Så får du ju använda din högra spak Ja, som just det. Vilket actionspel som helst Men det känns inte kanske action mm. på samma sätt För det känns ju som i det första Resentiven när det allra första kom då Alltså mm. är Om man säger uppåt Är alltid framåt Även om din karaktär tittar mot dig Om man säger så mm ja Absolut och det, och det är ju en vanesak Det också förstås, men det är ju sjukt irriterande Idag kan jag ju tycka Ja, det kanske det är Jag har ju spelat med den kontrollen Så mycket jag är uppvuxen mm. med det Ja, det eh, blir en helt annan sak då När man har kört Tomb Raider och mera Liksom tidiga 3D-spelen som inte var Super Mario 64 så att Jag lider inte svin mycket Och inte i Resident Evil för att Jag tror att en annan typ av kontroll Skulle kanske inte gynna spelet så mycket eftersom det byter vinklar hela tiden så skulle du skulle framåt, eller om man ska säga vara höger och sen så byter för ja, det är ju förenderade bakgrunder så att den byter vinkel mitt i och då kan ju det som var springa åt höger då vara springa åt vänster helt plötsligt mm. det, den typen av kontroll har man ju löst i HD remastern av remaken ah, okay. den har ju inte tankkontroll så om du inte vill ha det Nej, okej. Okay. Då är den kanske mer eh, underfasen. Inte om Silent Hill 2 hade liksom bra kontroll. Mm -hmm. Så, i den genren då. Ja. Men jag har ju kört... Resident Evil 1, jag hade det när jag var yngre och körde det. Inte jättemycket, inte lika mycket som tvåan men jag körde det ändå för det var ganska svårt vill jag minnas. Och så vet jag att några kompisar till mig alltid brukar hyra Directors Cut som kom som ett plåster på såren när de bara rensade tvåan och gjorde om från början. Ja. Det skulle ha varit ett helt annat <laughs> spel från början. Finns en läkt version som kallas Resident Evil 1,5. Mm. Det har vi pratat om tidigare så jag behöver inte... Ja, göra. det har vi gjort. Men... men då testade jag Resident Evil Director's Cut Dual Shock Edition. Ja, okej. Okay. Så det finns tydligen alltså en version som är Director's Cut men det ska också finnas så att du har skakfunktion på det. Det var inte självklart på den tiden ska ni veta. Då blev jag nyfiken på att testa och sen kan du alltid välja Original eller Arrange, alltså att du kör... För skillnaden på Resident Evil och Directors Cut, det här tror jag nämligen inte jag pratade om i det avsnittet, är ju att Directors Cut, tänkte att det är som andra varvet i Zelda. Man ah, har flyttat är. på lite grejer. Rummen är ju i och för sig detsamma, men item placement och fiender och sånt kan vara lite annorlunda. Mm. Sen vet jag inte, jag tror jag har kört Directors Cut någon gång men det som jag kör nu, som är en shock Edition, upplever jag som att de har ändrat jävligt mycket när det gäller enemy placement Ja ah, okej okay. <skratt> Och eh, känns spontant som att det är fler Fiender överallt Aha okej okay. Och eh, man har helt andra kläder I början av spelet också mm -hmm. Än den här eh, Västen Som alla har typ någon väst Och så kakebrallor och känger Ser ut som Det ska <skratt> ja. vara militärkläder men det ser ut som kakebrallor och det var ju lite spännande så då var ju det en tydlig skillnad plus att den här, det här specialrummet som du bara kan komma in när du kör New Game Plus kan vi väl säga eller köra andra gången då eh, du får en nyckel när du klarar spelet och då kan du komma åt en viss garderob den är öppen redan från början och då finns det lite mer kläder du kan ha där bland annat en skinjacka med samma eh, backpatch eller vad man ska säga som Claire har i tvåan ja, okej Ja okay. no. Det, det var en sån skillnad jag tänkte på. Men eh, jag kom på mig själv med att fasen, det här var inte så jävla kass ändå. Jag har ju <laughs> aldrig sett Resident Evil 1 som dåligt. Men jag har nog alltid sett det som inte i närheten av så bra som tvåan. Mm -hmm. Och inte heller lika bra som trean. Som jag tycker ändå är eh, lite av... Eh, ett sidospår känns det mer som. Ja, ja, det, absolut. känns ju som en mer bra uppföljare till tvåan. Ja. Medan trean känns som en guiden, mer eller mindre. Ja, alltså jag en, håller med. En, en spin-off, liksom. Och det var väl det det skulle vara också. Så när jag kör då Directors Cut och tänker på, men fastän, det här känner jag inte igen. Så att jag kunde inte bara utgå från gamla, vissa pussel pussellöser mig på samma sätt naturligtvis, men du hittar inte alla grejer på samma ställen Okej. Okay. Jag blev också ganska vars om vad svårt det är. Ja, det tror mig. Det hade inte jag blivit varsel om. För det, det tycker jag ju. Så det... Och jag har nog alltid tyckt att ettan är svårare för att det är survival horror så det skriker om det. Ja. Det vill säga att man har taskigt med resurser. Det finns väldigt mycket i alla fall i den version jag kör nu så finns det ju herbs och eh, first aid spray överallt känns det som. Man får det hela tiden. Men man använder det så man ju fan hela tiden också. För jäklar vad fiender det där! Och de alltid, det är lite som att okej okay, men det var utspritt lite överallt i den här stora herrgården. Mm. I originalet, men i den här typen av Directors Cut, jag vet inte om den skiljer sig från andra Directors Cut, det har jag inte kollat upp. Nej, okej. Okay. Så är det som att okay, i ett rum så kanske det inte är någon fiende och sen nästa rum så är det typ tre, fyra stycken. Ja. Uh -huh. Och så står du där med ditt eh, sketna handeldvapen och ska försöka oh, få ner de här innan de käkar upp dig. Och det är Hellre typ fly i är... en illa Ja, men det är också trånga korridorer så det är inte så att du kan bara dodja Nej det är klart så För att det är ju som sagt tank controls Så det är inte superlätt att göra det Nej det är tufft alltså Men den mängden Med critical hits jag har fått Är också Helt osannolikt Jag tror att det var ungefär som att gå runt med en magnum Fast okay. jag har vanlig handgun mm. Och sen är det alltid Lika roligt i början Att spela såhär Barry <laughs> ja, det är en superklassiker, verkligen. Det är så jävla dåligt att men det, det är väl allmänt känt. Så det är ja, det inte. går väldigt, väldigt lätt att se förbi också, tycker jag. Men det som är kul då, att gå tillbaka till det här originalet då. Vi får väl ändå kalla det här original även om det är Directors Cut, uh, DualShock, bla bla bla, Edition. Jag vet inte hur många det finns, men det verkar finnas ett helt gäng olika versioner av varje spel i stort sett Två fick också någon Dualshock-version Och mm. släpptes sent Gamecube och Dreamcast Och fan vad, då det vad ja, I varenda utgåva liksom. Det kom ju till och med ut på Nintendo 64 Ja, precis Jävligt är imponerande jävligt. Att de lyckades pressa in hela den skiten På en sån kassett faktiskt Ja, då är det ju ingen Då är ju ingen, ingen Nej, förvisso Men ändå men ja, med alla ljudfiler till eh, röstkådespeleriet och sånt. Det var nog en dyrka sätt, det där. Ja, absolut. Men i alla fall, det, det är en del pussel i alla fall som jag tänker. Jag är ju ändå inne i eh, var är det här rummet där man ska ha en låtsasnyckel för att inte bli sönderstrimlad av någon staty eller vad det är. Och så märker mm -hmm. man att de här grejerna är inte med. Och det är ju för att jag blandar ihop då med eh, det till Gamecube och märker Aha. att Gamecube-versioner då, vilken stor skillnad det är ändå på dem. Alltså, <laughs> mycket större än jag minns. Det är ju ah, samma, okay. samma här när du kommer till internatet, eller om man ska säga, som eh, ser i alla fall ut inifrån som en trästuga. Ah. Där du slåss mot den stora växten och grejer och där också går ner... Eh, för några jävla steg och blir attackerad av hajar. Det är ganska det är ganska stor skillnad på i alla fall de delarna eller jättestor skillnad. Du är ju inte ute i skogen på nej. originalet som det är på game. Nej, nej, just det. Och jag längtar nästan lite efter att spela det för att det är en ganska mysig känsla i ett sånt för det som jag tycker gör det obehagligt apropå det här med obehagligt är ju att inte det här, nödvändigtvis att du är fast i en herrgård ute, mitt ute i ingenstans, men det här det de gjorde med remaken var att det är mörkt och det är creepy som fan. Och det gör de på ett bra sätt. Och är det en ljuskälla som är liksom ett ljus på väggen eller någonting, någon ljusstake, så känns det som att det är så också. Det är mörkt. Ja. Men originalet är ganska ljust att det är ganska ljusa korridorer du springer runt i mm -hmm. och det ger en jävla creepy stämning på ett väldigt märkligt sätt okay. och kanske den obsoleta grafiken ger eh, viss äckelfaktor också på något sätt jag vet inte mm. Precis Men, som uh, Deliverance inte kan uh, som Deliverance är unikt i den upplevelsen, kanske det är det lite samma med Resident Evil att den känslan går inte att fånga ett spel idag Kanske. Nej, man skulle nästan behöva ha eh, 32-bitars grafik. Det är samma med Alone in the Dark om du har kört det här spelet. Ja, det har jag faktiskt gjort. Något av dem i alla fall. Huruvida det, för, det är det första eller inte, det vågar jag inte svara på. Men... För, det första var väl kanske med den tidens måttmätt också, dretfullt. Men det gör också spelet fruktansvärt creepy. Mm jag har kollat nämligen på Let's Play på det och bara fan, det är ju obehagligt det här jävla spelet. Åh fy fan. Och det är väl Resident Evil 1 också. Det, det är obehagligt på sina ställen. Ja. Och ja, det är spännande att eh, spelare igen det igen så här, i vuxen ålder. Kanske ja, det att du klart. körde det för tio år sedan eller vad det kan vara, men kör det nu. Ja, det, det, är en, det är en rätt speciell känsla i alla fall. Och jag eh, kan inte minnas att det har varit så här svårt tidigare. Striderna är ju grymt svåra. Det som är bra med Directors Cut-versionen är ju att du har autosikte som du har i tvåan. Aha. Det vill säga om du trycker in R1 så siktar han på närmaste fiende. Det gör ja, han just inte det. vanligtvis. Mm -hmm. Nej. Men eh, spelet hade varit ospelbart om du inte hade haft den funktionen. För du kom, när du kommer tillbaka till herrgården efter att ha varit i internatet så kommer de här gröna Hunters och mm. de har de ju också strösslat rätt friskt med i Directors Cut. Det kommer ju tre stycken på en gång. Som kan stannlocka dig till döds, dessutom utan större problem. Det förstår jag. Och musiken tror jag är helt annorlunda i Directors Cut också. Okej. Okay. Och det gör att creepy stämningen dör lite, grann. Mm -hmm. För om i originalet, när du är inne i går då är det lite så här. Är kanske generiskt ner skräckigt, men det funkar i kontexten. Ja, okej. Okay. Men musiken i Director's Cut, Dual Dead, bla bla bla edition känns nästan mer Final Fantasy-aktig. Ah, ja, ja, ja okej. Okay. <laughs> och det är stämningsfullt och passar till viss del, men det ger ingen skräckkänsla på det sättet. Eller så var jag bara rädd för första gången jag spelade 98. Ja, okej. Okay. Ja, ja. Det, så kan det ju absolut också vara. Så det är, Jag är inte klar än, men jag beräknar att vara klar med det ganska snart. Det är ja. trevligt att spela det. Ja, det, det förstår jag. Att det är en trevlig upplevelse. Det är så bra spel, menar jag. Så det, det är klart att det är det. Ja, Sen om jag skulle rekommendera någon idag att testa det så skulle jag nog säga nej ändå. Oh, Okej. Okay. Det funkar för mig som spelade den typen av spel på 90-talet men har du inte spelat den typen av spel på 90-talet då är det nog smartare att köpa HD Remastern av Remaken. Ja, oh, just det. Ja, oh, det the... Kan jag väl ändå förstå Som kostar typ 19 euro eller någonting på Steam Kanske blir det rea Den versionen är eh, Överlägsen Den finns på mm. Playstation 4 och säkert Xbox One också Säkert Har du en Gamecube Ja visst den versionen funkar också Men bästa upplevelsen är nog Till PC eller PS4 Ja okej okay. Så det är det jag har kört Jag gillar, jag gillar det i alla fall ja Vad gött och med det sagt, Emil, så tror jag att det börjar bli dags att uh, såldens vi reger uh, derasack, så uh, sammanbinden. Fan vad snyggt du fick till det. <laughs> ja, visst. <laughs> Sannerligen. Ja. Ganska långt avsnitt idag. Det är kul att ni har varit med oss hela vägen, får jag säga. Mm. Ja, men det är kul ibland att ha ett långt avsnitt då och då. Mm men, men då, då, då återstår det väl egentligen bara att, att tacka er så mycket för att ni har varit med oss eh, ännu en gång eh, börjar bli ganska många gånger nu och det är mm. skitkul att så många lyssnar faktiskt och det är ännu och, roligare när ni hör av er också vi fick ju ett eh, svinbra tips på ämne till podden också mm, det fick vi absolut och, eh, vi har ju tidigare pratat om filmer som vi har sett om och tyckt har varit bättre men vi fick ett tips om att vi kanske skulle kunna göra samma sak fast tvärtom Mm. Och eh, superbra tips, och tack för att du skrev så mycket. Du vet vem du är. Jonas. Tror jag Jonas, det. ja. säger namn också. Det får, får man väl gå till rätt person här. Verkligen. Så eh, det där avsnittet kommer att dyka upp för eller senare. Inte allt för långt bort. Jag är Nej. sugen på. Jag har redan börjat fundera på sådana filmer. Eh, som jag upplever som sämre idag mm. mot eh, tidigare. Så det, det ska bli kul att att ta tag i det på riktigt. Mm, och resummet 1 var ju roligare än jag minns så jag har ju redan tjuvstartat. Ja, just det. Men ni vet vart ni når oss ifall ni vill skriva. Lättast via Facebook skulle jag tro. Det är Ja, i ögon. särklass lättast. Mm. Så ja, allesammans, tack så mycket för att ni har lyssnat. Hej!